Men det är en vad skulle vara till sista poddenperioden? Jag heter -E -E Erik Eric Eric. Jag. <här> jag är ju så nära så close. Jag är ju så nära för att gå in. Gjorde ja. du? Ja. Du vill väldigt gärna ha ja. mitt namn. Yes. <här> yes. <här> Exakt. Jag, jag heter Alexis i alla fall. Heter... Inte två som heter samma sak. Jag heter Erik. Yeah. Det är kul i fall typ, du vet inte om det, men liksom precis på andra där du ser med Carlarna så har jag liksom men du vet typ så här, kids som Typ skriver A, Johan, hjärta Jenny. Eller typ så här: Han säger att Johan vill Jenny för sämre Jenny. Han bara skriver Jennys efternamn efter hans. Du tänker göra samma sak på sistora. Jag byter alla mina andra läxor och allt. Är altare och jag i någon slags papercart här som du har skrivit? Jag bara tappade alla mina läxor. Ja, det ska jag göra. Det jag, har... jag är stöd nog att känna att det vore fint. Ja, alltså, men, ja, jag känner nog jag att jag känner Jag känner två Alexis direkt, tycker. Jag. Jag aldrig, det är bara i det här sammanhanget. Jag säger läxa ja. när jag? Om dig. Ja. Jag tror att jag har. I början så kallade jag mig själv för Lex mycket mer, men nu är det som att jag har landat lite mer i Alexis. Alexis. Men mina föräldrar säger Lex. Men hur ofta, alltså, också, hur ofta när man pratar med dem, sitter man och bara. För de alltså, först är ett väldigt dåligt skript att så här, <laughs> det, när, man, när man ska bara hajma vem man pratar med. Bara för, exakt, för, exakt. För, för typ så här, andra Lexis, han gör så, han, bara, han, han måste använda hennes namn hela tiden. Det är väldigt sant. Det är det, sant, det är sant. Ja, det, det brukar jag ibland, om jag är på fel humör, för tunga att påpeka. Skitsamma, som vanligt. <laughs> det är inte därför vi är här. <laughs> Varför är vi här, Erik? Det var ett tag sedan vi gjorde det här, kan vi ju säga. För ja, det, det det. Det, det, dets, det brukar vi också säga ganska ofta, eftersom mm. ja, det är så det blir. Men... Jag, jag, jag, jag tänker säga någonting om någonting, för att om jag säger någonting om någonting kommer det jag säger ändå inte bli av. Så att uh, vi säger att det var ett tag sedan. Vi, vi, vi märker när det här är klart. När... Exakt, precis. Och ni märker, det ingen roll. Någon märker någonting. Men det jag vill påverka innan vi kommer igång är att vi inte sagt vad vi ska göra, men det, det här var, det märkte vi ett tag sedan jag gjorde det här. Men, um, uh, vi, vi har en helt ny så här. Vi har väl funderat på att komma igång igen ett, ett tag, men vi har aldrig gjort det Och nu när vi har en helt ny hemsida Vi mm har -hmm. Planeten.se Och vi finns Spotify, kändes det roligt Att göra något nytt så att, liksom på ett, yeah. fyr, att Titta, där är vi Exakt Så det ska vi gå och kolla på tycker jag Det är ju uh, Planeten.se uh, Och jag, jag tror aldrig jag, jag, Det är nu jag känner att jag, jag vill göra reklam på det För det finns nu det faktiskt ser bra ut det är fett nice. Ja, det upp uh, yes. är kul att vara på Spotify. Så det är mycket lättare. Um, ja. ja, ja. Det, var, ja, ja. Men det är good stuff. Och det ja. känns också ja. som att uh, det, är, det är ju, det är, ju det, är, det är inte relevant så egentligen men det är ju jag som har liksom varit bromsklossen på grund av det? olika personliga saker. Men det, men, men det är liksom nu känner jag att jag är på plats att det är så här. Ja. Nu känns det bra igen. Så okej, okay, ja ja det här. Well, så Jag har sagt att sådana här stuff är ju, alltså, för vi hade ju, genom genom åren uh, genom med Back in the Day, när Sjökkast var betydligt mer aktiv, vi var fyra pers involverade, mm. så liksom, om någon inte orkar eller inte kunde eller man mådde dåligt så vi gick vi igenom alla, alla fyra där vi gått igenom diverse svackor och, och liksom, och så här, väl, well, yeah. primärt trev av oss, Patrik jag alltid var ganska okej, okay. men, <laughs> men för det jag tycker inte det funkar att göra uh, Uh, jag, jag tror det funkar att byta upp och spela in en låt. Det funkar att Absolut. på, på vad du gör. Och, för det här ska ändå vara liksom kul att och, och, och liksom göra, och annars är det ingen poäng med. Det. Eller det ska kännas bra att göra, annars är det ingen idé att göra det. Ja, jag håller helt med. Jag uh, att det, det, det är fel. Ja. Jag kan tänka mig om The Beatles var en podcast istället för ett band hade de nog lagt ner betydligt lång tid <laughs> än de för Det, för det, det går inte att fejka eller det går inte att ha. Om inte var kul och vilja göra grejen så blir det väldigt svårt, tycker jag. Ja, men jag håller med och det, det är ganska många element, jag ändå tänkt på det. Om, om folk är intresserade av att göra podcast själva mm. eller fundera på det. Att det, det kan vara lite av en chock eller typ man måste tänka lite speciellt för att det är ganska stor skillnad på. Så om, som du jämför att köra en, en låt på scen till exempel. Ja. Det är så in the moment och det är så där och man är liksom... det. det det hänger på att man själv är där just den lilla stunden. Men i en podd så är det så mycket, det, det är så lång tid, det måste hålla på något sätt. Och om du är på en dålig plats medan du spelar in, och sen ska försöka liksom klippa det eller lyssna mm. tillbaka, eller se till att det blir bra. Så är det så många platser där du kan känna så här: nej, fast det här, kommer inte vara, det här kommer inte vara kul att lyssna på. Det här kommer liksom inte. Det, det kommer höras. Ja, men... jag, att jag inte har kul, precis som du sa. Liksom, ja, exakt. Jag... Och det, det, det, det, det, det, det, det är ju liksom. Alltså, jag, jag, jag tror att jag har ibland var på dålig humör hade någonting så här för och ändå kunde göra det och vara var glad och där glada att göra det för det har gällt en del ibland men det det är så mycket, ja, det, det beror på det här liksom. det, det är inte så mycket mm. helt det är äh. det är inte Men det finns ju verkligen, verkligen humör eller platser man kan vara på där det, där det är exakt den effekten att man känner mm. att ja, ah, skönt nu kan jag faktiskt distrahera mig Och bara så här, bara tänka på det här just nu. Mm. Det hörs ju också då, att man liksom man är glad just då. Så att det well, well, verkligen... jag, menar, jag menar, typ så här, för två år sedan så typ under tiden vi har spelat en skild som blev jättebra och jag hade jättekul under tiden. Men jag gick upp och var tvungen att ta ett samtal med veterinären om att bestämma en tid för att avleva Spike liksom, under den tiden. Ja, ja. Och kom ner över köra på ändå. Det blev, jag hade inte ja. världens roligaste kväll efter det, men den tiden hade nej. jag <laughs> så att det. Så är Ja, ja. Nej, men visst, exakt. Precis. Men Jag lika kunde i och för sig kunde bara, nej, vi, vi måste ställa in. Ja, och då hade det varit så. Det går inte heller att veta innan. No. Verkligen... Och jag är glad du inte gjorde det, men... Um... Ja, men det hade ju varit så. Ja, men också fan, mycket jävla mardröm det där var att, att få till alla kunder samtidigt. Så det... <laughs> oh, Gud, så mycket folk. Alltså, herregud. Det, ja. det, det är en utmaning i sig. Att bara få ihop typ tre personer är ju liksom Fuck, yeah. en kamp. Well, alltså... Ja, så att, men jag, hop jag hoppas att kunna göra det igen snart, men beror på hur det går med, med världen mm, stort. Med allting, ja, exakt. Ja. Det är ja. det också. Världen håller på att falla isär. Och ja, det är ju bara... Men det är också, vad tänkte jag säga... Jo, alltså vi har ju... Du och jag i den här podden har ju slagits mot många saker, typ att vi har försökt hitta vårt format, vad tycker vi är kul, mm. och sen typ jag flyttade, vi var på helt olika geografiska platser, och sen har jag gått igenom helt personliga saker som tar jättelång tid. Och ja, det har ju varit... Det är ju kul att det finns så mycket på så många olika sätt på ett sätt. Ja, det är kul. Äh, alltså, en, en del av det, alltså väldigt mycket av det, majoriteten av det finns inte för allmänheten att äh, nej, ta på längre. Men, äh, men det, det, det är mycket av det också som jag känner är för dig och mig. Alltså, ja, ja. På plan, om du är det, det verkligen är. så. Ja, exakt. Uh, och, men, men inte, men, det, här. inte det, här. Just det här. Just det här var ju ganska alltså, originalpodden så att säga. Var ju lite, det fanns någon form, någon, jag, tror vi, jag tror vi fick föra oss att det fanns mer format än vad det fanns egentligen i början. Det tror jag definitivt. <laughs> och, och sen, sen liksom, um, med det här så känns det som att vi ändå hade en, en ganska tydlig idé. Det, det, det, det är lite, men det är, så okej, det är inte som att vi har hållit på med det i hundra år. Det här avsnitt uh, nio tror jag. Jag ska kolla. Åtta eller nio? Åt, jag tror åtta, se om jag har rätt. Åtta! Men det här. Mm. Men, men ja, det är liksom, ja, också båda du och jag, jag. Då hade jag hållit på i något år med podden. Men jag, jag känner att ja, det var kul. Alltså det var det fanns, det fanns mycket av det som är väldigt bra tror jag. jag. Jag tror det här är bättre dock. Mm. Ja, liksom, det är lite lättare för att förklara vad det är för folk. Jo, men jag tänker att, att vi behövde ett tag och så se vad, hur vi ville göra en podd och nu, nu, nu så blir det här lite att vi pratar om formatet och så här, men att man tänker att det ändå finns lite mer struktur och att ja. det handlar om filmen och våra upplevelser med filmen liksom mest. Jag, jag, jag, jag tänker att så här, det vore konstigt någonstans att så här, inte prata lite om det här i början bara för att det har varit så lång tid, istället för att låtsas som att det är bara nästa vecka. Exakt. Uh, liksom. Så gör vi i alla fall. Ja. Så alltså, lite samma sak, vi, vi tog och uh, sen vi gjorde det här sist så är mycket hänt. Men en stor grej är ju, att, eller för min del, är att vi har kommit igång med, med, med PodTrack igen. Och, och, och det är samma dill där. Det är helt nya personer och allt möjligt skit. Så det, var det mm. är varit helt konstigt att inte så här, nämna. Det var inte så här, just nu är vi tillbaka. Så, nej, det, det är inte vi. För det, det är nej. annorlunda för nu för när du och jag här. Men så här, det, det är dumt att bara låtsas som att det bara, ne, ingenting har hänt i nästa vecka Ja, nej men exakt. Och jag menar, det det kan vara soft att vara lite, lite personlig inte mm. för personlig kanske ja. men ändå Baga. att man känner att lite connection med mm. vad det är för personer bakom allt det här. Yeah. Men ja, ska vi ju... Med, med, med det sagt så kan vi ju berätta vad vi ska titta på då ja, Det vet ju folk eftersom man ser det på titeln Ja det gör när Vi kan ju ändå för den de som bara klickar utan att... <laughs> klickar vilt. Ja. Vi ska se, jag kände när vi skulle göra det här att... Uh, att det fanns tre snubbar som jag tyckte någon av dem skulle vara med i. Mm -hmm. Och det var, det var antingen vår vän, antingen Bella, Boris eller Vincent. Vilket jag prata yeah. om när jag pratade klart om. Bella, Bruce, uh, uh, Boris Karloff och eller um, då Vincent Price. Vincent Price ja. Och då blev det den här filmen. Det vi ska se då är House of Wax. Yes. Från 1953. Det finns en massa olika uh, versioner av det här. Typ. Tre olika var jag förstått. Ja, och den första, den första heter inte Havs och Wax, typ The Mystery of the Wax House ja. eller någonting. <laughs> det var bra. Och, ja, det, det är inte exakt samma titel. Och den, den 2005, eller var det heter det? De heter om Waxhavs? Ja, den med Paris Hilton. Just det, det tror jag är därför jag inte såg den. Jag har faktiskt inte sett den heller. Jag har sett den här, faktiskt. Den här? Okej, okay, ja. heter ja. Waxkabinettet på, på svenska. Vilket är ett fantastiskt ord. Mm. Ja, det är bra. Det här var den första, eller en av de första filmerna som filmades i 3D. Ja, oh, wow. det var mm. väldigt god. Men visst, fan, är det någon sån här grej med, med, med, med Herr Price? För när House on, on Haunted Hill som vi såg. De, de hade ju också lite, inte 3D var det så mycket, men de var lite så här: försökte se på lite effekter i själva bion med den här som åkte över på liknande. Ja. Väldigt så här, interaktiva upplevelser. Ja. Jag tror att Vincent Price verkligen typ älskade bio. Det stod här också på trivia på IMDb att han brukade gå, han brukade liksom klut sig eller vara cover och gå och titta på House of Wax väldigt mycket. Utan att någon visste att han var där. För att man hade 3D-glasögon på sig så så var det lätt att göm alla gömde sig liksom bakom 3D-glasögon. Ja. Mm. Ändå fascinerande med en 3D-film som är så gammal. Det är så lätt att tänka att det är så här, ja, men det är typ en 80-tals gimmick. Jopp. Liksom, Ja, alltså, nu, nu har du ju... Ja, nu är det ju annorlunda också. Det är en annan typ av 3D nu. Men... Intressant, alltså det är så kul jag tänker på så här. Det är svårt att inte nämna... Eller ja, alltså, ingen har missat vad som pågår så nu vi behöver inte gå in på det riktigt. Men jag menar, att, typ så här, när jag undrar hur... Jag vet inte varför, jag tanken bara slog mig nu när biografföröppningen igen. Om, yeah. om tre d grejen kommer pushas lika hårt. Jag vet inte varför det inte skulle göra det, men jag tänker bara, det är ingenting som... Och flesta tycker inte är jättebra ändå. Nej, alltså det tycker jag är så spännande då med 3D. För att det, det är verkligen så. Att det känns som att folk är så här, ja, jag antar att det är en grej. Uh, sure. Alltså det är ingen som är så här, wow, 3D är så jävla fett. Det måste vara, det är det bästa upplevelsen. Alla så här, mm -hmm, mm. Och ändå så lägger de så jävla mycket pengar på att filma i 3D. Det känns jävligt onödigt för mig. Så jag har det, aldrig det. känt att det liksom är så här, oj, det var det som gjorde filmen Nej. för att om det är det då det var dålig då är inte. I don't care liksom ja precis. Alltså det finns ju Nora som ja, eller var ett nytt som alltså, det här alltså i tredje inte nytt som sagt så jag vi kunna ta till men men där det var väldigt tydligt att typ så jag vet att typ Pirates typ Pirate eller nåt så där 4 eller vilken någon av de här fyra tror jag. Mm -hmm var ju väldigt tidig i den tredje vågen och liksom det fanns ju mm. några shots som var väldigt obviously alltså typ som ja, ja. publiken uh, det. finns vi... Det finns det den här också kan jag säga. <laughs> oh, coolt ja. Men... e till och med typ vignett, vignetten är lite så tror jag. Nice. Men ska vi göra så. Vi... Alltså ja. är... en grej som jag tänkte ja. på är att jag, har varit på, jag tror att det var på typ Liseberg mm. Så var jag på något så här lasershow Som var i så här 3D men det, då, Och det, det var inte en film Utan det var bara en upplevelse Men det var ganska coolt alltså Jag minns det som så här Det var ganska balt Men då var man ju där bara för det Det var ju det som var poängen Och då var det liksom Då var det, då var det coolt att de hade lagt massa staff på det liksom. Men man är, det är ju inte därför man tittar på en Nej. film Liksom Nej, alltså, oh. jag tycker på sig ganska så. Alltså, det jag ibland tycker har varit snyggt är äh, ju när de kör typ, jag var kollade på, eller jag, hade sagt, nej, men jag såg att de gjorde reklam för uh, det, typ här. Uh, The Great Gatsby, den nya, men mm. de var liksom en särskild till det. Tänkte så vem fan vill ha den skidningen 3D? Men ja, det de till och gör att uh, det blir mycket mer djup i bilden, så, typ, yeah. så, så, så, så yeah. oh, det, det kan vara snyggt. Alltså verkligen, jag håller verkligen med om det när jag så förstod att den mesta av 3D-effekterna är just sånt, att det liksom är snarare in i bilden, om man kan säga så. Och det är så, här, ja det är fett, men är det nödvändigt? I don't know. Typ, alltså, det är mer det att jag säger, ja absolut, det är coolt, men det är också det, är så, det är som i CG, att när det är som bäst, då, då är det väldigt subtilt. Man tänker inte så mycket på det. I första Thor-filmen vet jag tror jag det var så, liksom, då snöar det lite 3D. Mm. Och tänkte, så här, och det var någon som jag, som jag hörde i bion och jag bara, fan, men Det, fan, det är snö, så jävla coolt. Jag, bara, jag förstår det. Du, du i Sverige får inte uppleva sånt så jag ofta. Eller vadå? <laughs> ja, jag kommer ihåg att jag tror att den första sån upplevelsen jag hade var när jag kollade på Sagan om ringen. För första eller någonting. Ja, så kom det ut. Liksom Gandalfs piprök kom ut i salen. Jag tycker det är typ ganska störigt. Alltså jag blir så här, det tar mig ur upplevelsen. Jag bara, oj nu tänker jag på att jag är på en tredje film. Jag bara mm. Och så tappar jag typ handlingen och bara Ja, vänta. Vad var det, vad, var, vad var poängen med det ja. Så jag, jag är snarare så att det blir lite så irriterat på det om det inte är, ja, men det kanske är jag som är upp Nej, jag tror inte det. Jag tror inte det. Så alltså alltså jag tycker jag kan alltså, när det blir för gimmicky så är det bara så det, det är ingenting. Ja, det. Visst. ja och det, det är ju väldigt mycket sån här i det ska vara så. Och, alltså om det är typ en en skräckfilm där det inte är så här oj här är värsta sast utan när allting är så här, in your face of sure. Mm. Men varför ska man lägga de resurserna i inte? Nej men jag jag, jag tror inte, jag, jag tror jag tror inte det kommer. Det kommer nog inte. Alltså det kanske inte dör nu men det kommer inte finnas. I, jag tänker inte heller ja. nuvarande formen kommer det inte finnas så jävla länge till då. jag. tror att du har helt rätt i det. Och liksom och, och när jag säger sånt visst så ja, men det väl för att du fan jag tycker du är lugn så Ja, fast så man försöker sig på det här förut det blir väl en grej då heller så. Nej men precis det är inte som att det är inte så revolutionerande att man bara, oj, det här har, det är det film alltid har behövt jämt. Utan ja. det är bara så ja, så kan man göra. Så, ja. Vad ska vi säga om det här? Den är ju en, äh, jag brukar säga, filmen är en, vad är det är, tajt <laughs> Precis, min är faktiskt 1,24. Åh alltså. oh, jävlar, okej, okay, well, vi märker det. Ja, um, så alltså, ska vi kika igång då. Ja, äh, så att... Vi Titta med oss eller upplev våra bästa stunder från den här filmen och så ses vi efteråt. Det är snyggt. Det är så sjukt snyggt. Men ser du att bokstäverna är typ 3D? Natural Vision, Three Dimension. Ja, men alltså 3 Dimension låter coolare att 3D. Eller hur? Hittills är det bra. Det regnar. Mycket bra setting alltså. Wow, kan stark huvud. <laughs> Vincent Price tittar dramatiskt omkring sig själv. <laughs> Otroligt dramatiskt. Ja, men det är bra. Men... Det är jobbigt, det brinner lite överallt. Det är väldigt, väldigt, väldigt mycket eld här. Har du någon bra villan outfit om du var tvungen att... Du menar som jag har hemma, eller? Ja, eller typ så i det huvud, vad skulle du... Jag tänker mig att jag skulle... Det, det skulle nog vara en, Det är inte praktiskt men det är väldigt dramatiskt. Jag skulle ha någon slags kappa. De ja, jag med. Alltså. Men jag skulle nog vara väldigt så här: In the, in the Shadows och uh, så. Men, men du kanske. Du skulle ha lite sånt uh, dramatic komplex. Jag skulle säkert ha jag skulle säkert ha typ calling cards och sånt. Uh, nej, men alltså, när calling cards och vara väldigt specifikt. och ha en sån specifik så skurk image, jag har inte väldigt lätt att få fast den. <laughs> Exakt, precis. Jag skulle ju definitivt. Jag skulle, det skulle vara min, min main kamp skulle vara så här mitt eget ego och uh, min smygighet. Så här, do I want to be court? Alltså skulle jag, vilja bli, jag skulle vara så här klassisk seriemördare, typ såhär, jag vill bli fångad av en riktigt smart detektiv, typ. Ja, som blir säger katt och råttleke, ja, så leker. Det mm. skulle definitivt vara min grej. Mm. Mm. Jag skulle ha totalt storhetsfansinn och tro att jag var jättesmart, typ Moriarty. Ja, men jag tror Alva tror att de var rätt smarta. Antagligen. Om man tänker att man inte kan get away with murder så antar jag att man typ, tänker att man är ganska smart, även om man inte är det. Men det här är precis det jag vill ha. Jag vill ha någon i skuggkläder som skruter ut på tak. Ja, ja, verkligen. Det är allt jag vill ha i livet. jag vet inte riktigt varför han jagar henne. Nej. men jag ska vara helt ärlig. Jag, jag tror att de andra som kollar på filmen kanske vet. <laughs> Antagligen. Om ni vet så mejla oss. Men det är en jävla snygg... Det blir en påkörd av en Nej. <laughs> -hoo -hoo -hoo. <laughs> Nej. Det är <laughs> Lisa, Wilhelm scream som är credits. <laughs> <laughs> Var det just nu att en typ lik upp och de bara typiskt kvinnor? <laughs> <laughs> Women, <I'm a> right. <laughs> <laughs> Not even in death can they be silent like they should. Ja. Yeah. Oh my god. Jag vet det är så här det ser ut när man gör vax. Tvånen är det... Inte lika skurkut. Jag tror inte heller det. Det är inte lika evil scientist. Det är ändå en nice setup där med att så här, jag har sina brotten man själv har begått i ett museum. Det är ganska coolt. That's good supervilly. <laughs> ja nu är han ute efter. Just, but, för, uh, göra henne till Marie Antoinette. Jag gillar en good old fashioned grappling hook. Eller hur? Jag har aldrig gjort sådär, jag kommer aldrig göra det heller. <laughs> Probably not. Jag har, ingen, <laughs> jag har aldrig att göra det, det, känns... <laughs> det är sånt där som så jag skulle, i min, i min eh, sk framtid så är det definitivt grapplinghooks. <snar> jo, men en, en superskurk som, eller han inte skurk, han lite anti-hero som heter För jag tycker mm. Punisher's outfit är nice. Mm -hmm. Då är en svart klädd, han har någon form av tröja med den skäller på, en lång, och, en, och en lång svart rock. Ja jag tänker att jag inser att jag skulle snarare ha en sån där liten, liten uh, shoulder cape som inte skulle vara i vägen ja, som man skulle säga ja, ja, cool liksom. ja, det är, det är. Och, sen, och sen typ uh, liksom body letters, typ mm. och bara så hoppa omkring bland rooftops det, det tror jag i mina ja, och, en, och en luva liksom. men hur jag, jag tänkte, nu kommer jag inte från men jag tänkte att det jag aldrig vilja ha är typ några av de lite liksom mm. och sen typ en så frack, fast alltså bara själva jackan. Oh, nice. Men sen, typ... Uh, whatever, typ ett jävla Men du att det är liksom, en massa konstiga... Det är också så jag hade kläppt mig ifall jag var en timelord, typ det är basically the same thing, though. <laughs> Men jag tror att jag kommer uh, snossa till mig om jag hamnar där. Vår, för då kommer jag också ha en lön, vilket man behöver om man ska ha kläder. Det är korrekt. Jag gillar en good old fashioned uh, execution lulla. Eller liksom Musk, alltså en sån här. Ja, right. Men har inte riktigt länge. Men well, okej, okay, de gör inte det länge. <laughs> <laughs> det skulle vi kunna tänka oss att återinföra public executions, för jag gillar ändå huvborna. <laughs> nu börjar hon ana lite ugglor. Ja, lite fler ugglor. Hon anade ugglor förut också. Bli fel. Ja. <laughs> nu nu anar hon en hel... Vad heter det? Vad är en grupp uppgård? Parlament och uppgård. Antagligen. Något sånt. För det heter ju något sånt. Det heter partiet Ja men... Jag kan kolla vad det heter. Jag tror det är Parlament. Men det är väl Rux? Nej, det kollar jag. Parlament och Det var Aalos också, du hade helt rätt. Ja, titta. Helt, helt. Men det finns, det finns det. Det är ju roligt i sig. Det är så kul tycker jag. Det är Helt fantastiskt. Det är det bästa med engelska språket, tror jag, alla alla groupings för djur. Det är sant. Borde inte börja lukta det, eller hur? Ja, men det, ja, precis som jag tänker om det så här, om vaxet på något sätt, liksom. Fast det började... verkligen kapslar in det jättemycket. Fast det borde det funka så här, eller liksom. <laughs> hur? Antagligen. Okej, du ägnar en dokumentär så typ Det är det, det, det, det. fair. Jag tänker att det måste vara lite, lite. Lite contrary to hans uh, liksom, behov att no döda någon med vaxet. Det känns som att han borde döda dem lugnt så att de har ett neutralt face. Så eller? inte liksom såhär, Marie Antoinette är såhär... Bara, det finns inte så många gullotin... Det var inte här här var Det finns men inte så många det, Nej men det i ju inte så jävla mycket... Sådana här används inte lika mycket längre i förtiden. Jag höll på att säga. Sen kom jag på <laughs> ah, just det. Det var ju just det. Det är väl samma grej som min, varför han, varför, varför, varför det finns inte finns lika mycket... <laughs> det är den där hela grejen med public executions. Ja. Så... Nej. oh you're fucked now, Vincent. Nu kommer två djud med hattar. T-du, massa <laughs> hattar. Det är bara... <laughs> Vad är va, va en grupp med hattar? Det är... <laughs> <laughs> <t> <hav> <t> <hav> uh... An invasion of hattar. Uh... uh vad finns det för bra ord på H? Det var kommit det att sagt. Uh. Uh. Uh. Hysteria av Hats. Hysteria av Hats. Då är vi tillbaka, I guess. Eller är du redo att vara tillbaka? Absolut. <laughs> jag är redo att vara tillbaka. Det är frågan Efter denna omtumlande resa. Nej, men det Så uh, so, då ska vi recappa det här. I guess. Ja, just det. Ehm... Um. Så här då, vi har Vincent Price som är, vad är han? Han hade någon titel till och med? Professor? Nej. Ja nej. men alltså det finns säkert någon titel på det. Allting har ju... Jag... Jo professor, professor. Professor Henry Jared. Uh, han är konstnär, som också är professor, Agas. Uh, som gör vaxskulpturer. Ja. Men så hamnar han lite pengar, eller han, hamnar liksom, han, han har en businesspartner som vill att han ska göra lite mer kommersiell konst. Han vill, ha, vill ha skräck. Han vill ha Madame, han vill ha Chamber of Horrors i Madame Tussauds. Är det. verkligen så. Och uh, Henry Jarred bara nej. Jag håller inte på med sån här konst. Och uh, hans businesspartner blir då i och uh, bestämmer att jag vill, jag vill ha pengar, because I'm an evil guy, så att han bränner hela stället. Med honom inne i hopp om att få insurance money. Um, Ja. Och då alla tror att Gerard har, alltså, har dött I branden för han brinner, han brinner inne mm. Men han har överlevt Så typ ett och ett halvt år senare Så återkommer han lite som på eh, typ yeah. Sönderbränd och som en villain Och på jakt efter Han liksom återskapar sin karriär nu Men då gör han som han blev ombedd Och så här: jag ska göra ett horror cabinet Men han eh, gör det genom att så här, Delvis hämnas gamla ja. ja. Och ja. döda honom och göra honom till en Vaktstockar Adam Business Partners Lady Friend Ja just det, precis Och gör henne till Joan of Arc just det. Och sen så han, han letar efter Till slut så träffar han Det är en annan kvinna som är involverade yeah. här på sidan Som heter hennes Den här den andra kvinnans kompis Så han bara säger oh, Du är precis som min förlorade man Maria Antoinette var hans mässa Price Wax Uh, och så bestämmer han sig för att jag ska ha henne och göra henne till en vaxtlocka och det är typ uh, hela tredje akten är att han försöker få med henne och, uh, och uh, hon var smart och yeah. började an att någonting är weird där Exakt. Så att hon, hon så hon blir typ lite hypnotiserad och smickrad av hans uh, insistens på att såhär, men du är precis det jag behöver typ, du ska vara min modell men hon börjar som sagt fatta lite för sent kanske men det blir väldigt dramatiskt på slutet, hon blir nästan en vaxtlocka men det slutar poetiskt med att han ramlar ner i wax bat. Frågan är om de gör honom en dock eller är de eh. Ja, det fungerar ju också lite på. Jag tror inte de gör det för jag tror de boomar igen museet bara. Det känns lite som det med tanke på, man vet aldrig med kapitalismen hur makaber den vill bli, men you know. well, det de, kändes de, som men, att de, alla, alla som överlevde var så här fett klämschäckare på slutet och bara <laughs> men, they died. Men, jag, jag, jag, jag, jag tänker att om du måste, om du säger. Om du skulle, vi måste stoppa honom och göra det här grejen. Så kan du, du kan inte fortsätta göra samma grej sen. Det blir lite svårt. Men, ja. <laughs> men då kommer en komma och det blir en bara. Men det, men det är lite som det här med att du dödsstraff för mord och sånt. det It's confusing. Men... Ja, fast det här blir du. Ja, jag, jag, jag, jag håller med där. Men det här blir jag nog. Det, det, blir... det, det blir lite vridigt här. Jag känner att de kanske stängde igen det. I alla fall inte senare samma dag när de igen. <laughs> med honom på on display kanske. Nej, kanske blir lite weird. Men hans grejen var ju att, med det stället, att han glider runt i rullstolar och saknar mm. saker. Så att, vad han yep. bara, no, åpner rullstolen och går inte. Det är halva ja. jobbet. Ja. Det, det vi mest tänkte på. Den är ett en väldigt uh, ett tajt narrativ som vi brukar mm. prata om här mm. i den här podden som de här gamla filmerna ofta är. Det är väldigt enkelt att förstå vad som händer. Liksom. Men, men uh, den är väldigt snygg. Alltså, det är nästan det som är typ the, the big thing, tänker jag. Mm. Det är väldigt ja. snygga settings och kläder och liksom, allting är väldigt coolt. Det, det är lätt att pausa en frame och bara det ser snyggt ut. Liksom. Ja, det, det, är, det är väldigt nice. Den, den liksom... För det, för det kommer väl en era... Uh, jag vet inte när den här filmen slutade vara var snygg, men det finns ju alltid så här. Ja, jag, jag tycker en hel del gamla filmer har, har en annan. Den looken av filmen är en, liksom nästan inte en karaktär i filmen. Och Det finns inte på samma sätt idag, men uh, tycker jag alls. Uh, nej, nej alltså, utan att jag har inte liksom filmhistoriken på den nivån att jag kan det, men liksom att. Uh, jag tänker att det är mycket kvarlever från teatern att man ser att det är liksom i kulisser och man yeah, tänker yeah. Liksom mer på en hela scenbilden ofta det är så stora wow. bilder som man ska titta på och liksom allting är, det finns ju filmer som fortfarande jobbar så jättemycket såklart men, men att det var som du säger vanligare och det känns ju, alltså även skådespirit är mer teatraliskt och så vidare liksom yeah. men det funkar ju för att det är som det hela konceptet är så uh, jag tycker ändå att den här är lite både och, det finns också scener som är typ bara slutscener typ när de bara är på typ ett kontor och där ser det mer ut lite som en poliserie. Yeah. Alltså att det, det, är liksom, det är någon slags, det är verkligen, det finns verkligen både och. Att man och det, är, det var också, ja. Det, det är som att den är liksom lite i ett mellanläge. Den är också i färg och det är väldigt så här, mycket färg ofta. Och ibland så är det väldigt subdued. Så att det känns lite som att den är i någon slags liksom mittemellanläge. Yeah. Rent stilmässigt så. Vilket är rätt coolt. Det är som att är mittemellan de här 30-talsvarianterna och liksom 70-tals för något, något, något säger mig att 2005 versionen av det är inte alls samma. Alltså den har en nej. en dater den lukar mer då ser att den det här är som bara, Ja faktiskt eller liksom den, den daterar den väldigt tydligt i 2000-talet I guess. Det var det lilla jag sett av den typ så här trailer så den ser, den ser väldigt tidigt 2000 talet ut. Man kan ju verkligen se liksom allting är typ polått och väldigt så här jag vet inte. Ja, nej, det ska det ska se alla skådespelarna ser ut, ser, ser ut som H&M-modeller typ. yeah. och, och yeah. det är alltid ett, otroligt ny att se en liksom Price. Alltså, han ja, är ja, han... så fort han är på scen så fort han öppnar munnen det är bara perfekt. Liksom. Men jag, jag tycker det... ja. Alltså verkligen. Jag skulle kunna kolla på några stunder läsa om vad telefonen är logisk. Typ. Gudja. Nej men altså ja. Vi pratade lite om bara jag tror här, som, liksom, ja. gamla hollywood accenten som inte som inte liksom, som, som, som inte, liksom finns på dessetet längre. Alltså, gre grejen är ju med. Och därför tror jag slutscenen blev så jävla weird i den här filmen. För den grejen på, vad fan var det där. För hur, hur ska man bucka en grej när det ändå du bryter om i filmen är inte mer längre? Ja, alltså och den, den, har, den har några så här: Slutet är en av de så här, några scener som är så jätteslapstickiga helt plötsligt, man bara så. Här, uh, som är så här, jätteton konstiga tonmässigt, om Man bara, okej, okay, är det här för att typ så här, lätta upp det och bara ta från tornen Och bara, okej, okay, alla måste få skratta lite för det är så himla läskigt och, och jobbigt. Liksom. Så bara, det. Så här, och nu har vi en liten rolig scen där någon simmar och alla skrattar. Typ. Man, bara, ja, okay. kan, man kanske behöver lite av det, men... men jag tänker att tyck, tyck, det, tyck, det, tyck, det var ju en annan era rent så här, vad man får göra rent narrativt, I guess. Nu är det också så här: jag som spekulerar och inte vet riktigt vad jag pratar om. Men, men så här, det måste jag säga, att, är bara men så här att det måste vara typ ett, ett lättsamt slut även på en sån här film. Så att de så här, de goda vann, man får skratta lite mm. och typ så här, haha, här är ett huvud, det kan man skratta åt. Men det, så här, det är fortfarande, mm. som du sa, galos humor, men det är ändå så här, man ska gå därifrån och känna sig så här, ja, det blev rätt, typ. Ja, och det är väl, alltså, och, och, och, och, ja, för alltså, jag vet inte, nej, det var, var så att se vilken typ, absolut första film som gjordes där det inte är ett alla, alla klarar sig och förutom de dumma slut. Men mm. alltså, nu för tiden är det inte alls ovanligt med olika slut. Men det var ju ett tag så tänker jag för förr i tiden så var det lite mer att man inte ville göra så. Ja, alltså gud det finns ju så mycket jag är ju så med litteraturhistoria liksom. och det, allting hänger ihop hur vi berättar historier. Mm. Menar, det är liksom, går du tillräckligt långt tillbaka så var det ju hur jävla tragiskt som helst alla dog liksom. mm. I grekiska dramer och Shakespeare och whatever. Liksom, ja. Var en tragedi, så var en tragedi, och det var bara en kaos. Liksom. Och jag tänker att även det finns en romankultur där det också är så här: där en under en lång period att det måste liksom bli rätt på slutet, moraliskt rätt, att säga. Ja. Romanen hade som roll att lära ut hur man ska vara som människa. Liksom. Och med stigande muddled morals så ja. har det blivit liksom. Mer så. Men det fanns, ju, det fanns ju väl en sån tendens i USA på 50-talet att, att vara väldigt moraliserande efter andra världskriget. Och så att och liksom se till att så här, korrigera historier så att det så här, känns rätt, att de goda vinner. Liksom. Så att att, att man, om man inte kan bete sig hur som helst utan att faktiskt... faktiskt liksom, någonting, om, du, om, du, om, du, om du är ett svin så kommer du få skicka ja precis och sen den här viljan att måla upp eh, omskan som väldigt tydlig väldigt liksom, den, den, den syns på utsidan alltså allting sånt att det är så att du kan försöka gömma den bakom en vacker mask men den är och den syns liksom. ja. så det är ju väldigt, väldigt mycket så liksom, den analogin funkar ju väldigt väl i de här gamla filmerna. ja det var liksom literally vacker mask uh, som täckte den liksom. exakt ja. att det är så här: det går, det går att det dölja den till och med i gräns. Ja. Liksom, och den är där ja. så. Det är, en, det är en bra film, jag skulle definitivt rekommendera den. den är... Men ska vi göra vad vi har vår som vi ska göra också nu? Uh, just det, om vi är ta med Dels hur många, hur många vad vi ger, vad vi ger den i, i betyg, och sen om vi ska ta med sig den. Uh, och vi, kan, vi kan väl säga... Vi pratar om hattar som fan i den här. Så vi, ah, kan, så, så vi kan säga väl hur många hattar av fem möjliga då? Uh, tre hysterier av hattar. Ja, ja jag håller med. Eller alltså jag skulle nog säga tre... Ja, men, ja eller fyra. Fyra säger jag faktiskt. Jag säger fyra. fyra. fyra ja, nej men det är nog en, en fyra ändå. Mm. Ja. Och jag skulle nog ta med den här faktiskt. Ja, för den här är också Det är sån här film som kan, det kanske inte är så att man kan titta på flera gånger och bara, aha, den här detaljen rent storymässigt missade ja. du. Men det finns så mycket att titta på hela tiden. Ja, så att jag, jag, typ, jag skulle kunna se om den nu också. Nästa gång jag ser om den kommer jag säkert att prata genom hela. Att... <laughs> ja, det det gör det extra lätt att se om saker när man missar väldigt mycket för man pratar om tid men Men jag, ty jag tycker att jag skulle ha med den den var, den var kul. Den ska man nog den rekommendera. Och definitivt, och vi, definitivt. Och vi kommer så småningom längre fram göra ett comparison mellan alla tre, tänker vi. Mm. Men du vet när det blir. Men någon gång kommer det ändå. För sånt är det spännande också att se vad som har behållts, vad som ja. man har valt att ta bort och liksom vad, vad, vad som är fokus i de olika versionerna och de olika tidsåldrarna är väldigt spännande. Spontant har jag svårt att tänka mig, det är någon du som drar du och stol som pratar väldigt, jaha! Jag har också det. Det är kanske här... <här> grammar som har gått. <här> Men det finns också någonting väldigt så här uppriktigt i de, den här typen av skräckfilm, att ja. liksom Allting är väldigt tydligt men det gör ju inte. Alltså det som är obehagligt är fortfarande obehagligt. Mm, liksom, för mm. att man tillåts att faktiskt tänka efter. För det är inte så här: det klipps inte hela tiden och man liksom. Man måste tänka ganska länge på det här faktumet att han faktiskt sänker ner folk i, i vax. Alltså det, är liksom, det är ju det är väldigt obehagligt ja. ju mer man tänker på det. Liksom, att det faktiskt, De tar sig tid att liksom faktiskt involvera en i det. Jag vet inte, det är... men, sen, men sen också alltså, är sköna, alltså en grej också, att det är ju förutom den sista som inte nu blev en docka, så alla var ju döda innan. Ja, ja, exakt. Det gör det, gör det lite bättre. Jo. Det var, också, ja. För det har ju det där utställningen som, glider, som vi inledde, som var i Stockholm under flera år. Jag missade det. det är Bodyworks. Ja, jag missade också den. Jag hade jättegärna ja. den. Men det är inte för jag liksom, är inte som att det är så här glider runt hans snubbel och står där. Bara, ja, har ni sett mina? Så. <laughs> <laughs> mina vackra dockor! Ja, det är inte creepy. Alltså, vissa, vissa tycker i sig det är creepy. Men liksom, det är inte som att typ, polisen kikar ner en snubbens dörr och bara säger, nu ska vi... Nej, nej, visst. Jag menar, det är väl kontroversiellt men jag tycker att det där är så himla spännande, just den diskussionen som kommer upp kom upp mm. i och med Body Works för att det, liksom, det skulle kunna se exakt likadant ut mm. men vetskapen att det är riktigt är liksom det enda som gör den här otroliga skillnaden för folk att de vet om att de ser på mm. någonting som är riktigt det är liksom, och det är ju det som hela den här liksom problematiken i den här filmen är att det är så här, om du vet om, om det ser exakt likadant ut men du vet om att det är en människa som är död mm. så är det liksom helt plötsligt en helt annan grej. Ja exakt. Det är kul, vi har inte mycket att prata om om sånt där stuff. Men, uh... ja, det, är väldigt, det är en väldigt grundläggande liksom värdering som vi försöker hålla oss till hela mm. tiden så att, att respektera liv och död och så vidare. Mm. Men det, det är, när man väl fäller alla de stödbenen liksom, mm. när man, ja, det är spännande. <laughs> ja, men uh, ska vi uh, ska vi runda av där? Tacka för den här gången. Det, är, det var det var kul det var kul för att Definitivt. Så att, ja, Definitivt. Det ja, det, ja, jag måste, jag, det var att när jag lyssnade om förra avsnittet så glömde jag att på slutet exakt hur vi gör det här. Men jag tror att vi har samma sign-off. Jag, jag vet, men jag tänkte, mm. var det någonting innan? Jag, jag, jag minns inte. Nej, men vi brukar väl säga att om ni, om ni vill tipsa oss om någon film som ni tycker att vi ska till så kan ni mejla oss på en mejladress som vi säkert har som jag har glömt på. Jag, jag, jag jag, jag Sista podden tror, tror det. Vi ska se vi ska till och med inte se um, annars kan man mejla annars vi finns ju på om man in på vår hemsida, hemsida planeten.se där hittar vi all information sista podden heter vi bara på Instagram uh, samma sak vi söker sista podden poddenperioden så finns på Facebook det finns, vi, vi finns att få tag på det vi finns att få tag på så om det, vill du något så är det bara att höra ja. av sig och informera ja Eller, så. det blir bra uh, vi ses nästa, nästa gång då. så uh, ja, vill du säga det jag brukar väl säga det, I guess. Mm. Så tills vi ses igen,